Те, що було, є те саме, що буде. Те, що зробилось, є те саме, що зробиться. Нема нічого нового під сонцем. Як є щось, про що кажуть. Глянь, ось нове. То воно вже давно було у віках, які були перед нами. Проп 1, 9, 10 Застосуємо класичний метод Грема, з яким він уперше познайомив студентів на лекціях у Школі бізнесу Колумбійського університету і Нью-Йоркському фінансовому інституті, використавши ту саму методику виявлення подібних і відмінних рис восьми пар фірм для аналізу акцій сучасних компаній. Варто пам'ятати, що ми розглядаємо їхні акції станом на конкретний момент часу. Дешеві акції можуть згодом стати переоціненими, а дорогі здешевшати. Практично кожна акція може якоюсь миті стати вигідним об'єктом для інвестування або виявитись надто дорогою. Хоч і існують хороші і погані компанії, проте не існує такого поняття, як хороша акція. Хорошою може бути лише ціна, яка коливається туди-сюди. Пара перша. циско і Сайсько. 27 березня 2000 року корпорація Cisco Systems Inc. стала найдорожчою компанією у світі, адже в цей день її капіталізація сягнула 548 мільярдів доларів. Cisco, яка виробляє обладнання для передачі даних через інтернет, вийшла зі своїми акціями на фондовий ринок лише 10 років тому. Якби ви купили її акції на IPO і отримували їх, то отримали б сьогодні прибуток, значення якого ми тут наводимо, сприйняли як хибодрук божевільного – 103 тисячі 697 відсотків, або в середньому 217 відсотків на рік. За попередні чотири фінансові квартали загальний обсяг продажів корпорації Cisco склав 14,9 мільярдів доларів, а прибуток – 2,5 мільярди. Ринкова ціна акцій Cisco в 219 разів перевищувала її чистий прибуток. Тобто коефіцієнт ціни акції до прибутку був одним із найвищих, які коли-небудь мали акції великих компаній. Далі ми розглянемо корпорацію Cisco Corp яка постачає продукти харчування до різних установ і акції якої обертаються на фондовому ринку вже протягом 30 років. За останні чотири квартали дохід Сайско Корп склав 17,7 мільярдів доларів, що майже на 20% вище, ніж у Циско. чистий прибуток компанії дорівнював усього 457 мільйонам доларів за ринковою вартості в 11.7 мільярдів доларів акції Cisco продавалися в 26 разів вище прибутку, що було значно менше середньоринкового коефіцієнта 31. Якщо ви схочете пограти в асоціації з типовим інвестором, це може бути так. Питання: що перше спадає вам на думку, коли ви чуєте назву Cisco Systems? Відповідь: Інтернет, галузь майбутнього, Привабливі акції, гарячі акції, чи не купити мені їх ще перш ніж не зріс їхній курс? Питання. А як щодо корпорації Sysco Corp? Корп»? Вантажівки, запіканка з кукурудзи, бобів, сендвіч з яловичини, картопляна запіканка з м'ясом, шкільні обіди, лікарняна їжа. Ні, дякую, я не володний. Загальновідомо, що інвестори часто формують свою оцінку акцій, виходячи переважно з емоційних образів, які викликає компанія. На вашу думку, акції якої компанії найімовірніше зростуть більше? Тієї, що винайшла ліки від раку, чи тієї, яка винайшла новий спосіб переробки сміття? Винайдене ліків від раку має сильніший вплив на уяву більшості інвесторів, а от новий спосіб переробки сміття радше дасть більше грошей. Але розумний інвестор завжди копає глибше. Спробуємо і ми скептично оцінити фінансовий стан обох компаній. Зростанням виручки і прибутків корпорація Cisco завдячує здебільшого своїм придбанням. Лише з вересня Cisco виділила 10,2 мільярди доларів на купівлю 11 компаній. Як можна так швидко інтегрувати в єдиний бізнес таку велику кількість компаній? Акції серійних покупців, бізнес яких зростає переважно за рахунок придбання інших компаній, майже завжди погано закінчують на Wall Street. Детальніше про це ми писали в коментарях до розділу 17. Крім того, близько третини прибутку за попередні півріччя було отримано не від бізнесу, а за рахунок податкових пільг за акціонерними опціонами, виконаними її керівниками і працівниками. Циско одержала 5,8 мільярдів доларів від продажу інвестицій, а потім витратила ще 6 мільярдів доларів на придбання нових. Що це було? Інтернет-компанія чи взаємний інвестиційний фонд? Що буде, якщо ці інвестиції не зростатимуть? У той самий період Сайско також придбала кілька компаній, але заплатила за них лише 130 мільйонів доларів. Акціонерні опціони для працівників склали всього 1,5% загальної кількості акцій, які перебували в обігу, на відміну від 6,9% у Циско. Якби власники опціонів реалізували їх, прибуток корпорації Сайско в розрахунку на одну акцію був би розводнений набагато менше, ніж у корпорації Циско. Крім того, корпорація Сайско підвищила квартальні дивіденди з 9 до 10 центів за акцію, тоді як Циско взагалі не платила дивідендів. Урешті-решт, як відзначав професор фінансів Джеремі Сіґіл, Жодній із компаній такого розміру, як Cisco, не вдавалося зростати такими темпами, щоб виправдати значення коефіцієнта ціни акції до прибутку вище 60, не кажучи вже про понад 200 який описує дві речі, існування яких можливо лише окремо, але ніяк не разом. Компанія може бути або гігантом, або мати гігантське значення коефіцієнта ціна акції до прибутку, але те й інше водночас неможливе. Але невдовзі від колісниці циско відлетіли колеса. Спочатку в 2001 році компанії довелося списати 1,2 мільярда доларів на реструктуризацію деяких своїх придбань. Упродовж наступних двох років компанія зазнала збитків у розмірі 1,3 мільярдів доларів через зниження вартості своїх інвестицій. Із 2000 до 2002 року акції корпорації Cisco втратили 3 четвертих своєї вартості. Тим часом Сайсько і далі отримувала прибуток, і ціна її акцій за той самий період зросла на 56%. Дивитесь таблицю 18.а. Таблиця 18.а. Цісько і Сайсько. Пара друга. Яху і Ям. 30 листопада 1999 року. Ціна закриття акцій корпорації Yahoo Inc. становила 212 доларів, тобто на 79,6% вище, ніж на початку року. А вже 7 грудня акції торгувалися за ціною 348 доларів, тобто за 5 торгових днів вони піднялися на 63%. Акції Yahoo Inc. продовжували зростати до кінця року, 31 грудня ціна закриття становила 432 долара. Усього за місяць вартість акцій підвищилась більше, ніж удвічі. Ринкова капіталізація компанії на 58 мільярдів доларів, цягнувши 114 мільярдів доларів. У лютому 2000 року акції корпорації Yahoo були роздроблені у співвідношенні 2 до 1 – Вказані тут ціни акцій не враховують дроблення, щоб показати рівні, на яких фактично відбувалися торги. Але зазначені тут показники дохідності і ринкової вартості це дроблення враховують. За чотири попередні квартали виручка Yahoo! Inc. склала 433 мільйони доларів і 34,9 мільйонів – чистий прибуток. Таким чином акції компанії були оцінені в 263 рази дорожче за виручку і в 3264 рази дорожче за прибуток. Нагадаємо, що коефіцієнт ціна акції до прибутку, який перевищував 25, викликав у Грема скептичну посмішку. У результаті придбання виручка Ягус складала 464 мільйони доларів. Грем критично ставиться до високих коефіцієнтів ціна акцій до прибутку, про що, зокрема, йдеться в розділах 7 і 11. Чому курс акцій Yahoo! Inc. так стрімко зростав? Після закриття торгів 30 листопада 1999 року агенція Standard Poor's оголосила, що з 7 грудня включить корпорацію Yahoo! Inc. до розрахункової бази фондового індексу S&P 500. Це призведе до того, що акції Yahoo! Inc. стануть обов'язковим об'єктом для введення в портфель індексних інвестиційних фондів та інших крупних інвесторів. І таке раптове зростання попиту безсумнівно стимулюватиме подальше зростання курсу акцій, принаймні тимчасово. Майже 90% акцій компанії були в руках її працівників – венчурних капіталістів та інших представників з обмеженого кола осіб. І лише невеликий їх відсоток обертався на ринку. Тож тисячі людей купували акції цієї компанії лише тому, що знали, що інші теж хочуть їх купити. І ціна при цьому не мала значення. Тим часом корпорація ЯМ заледве зводила кінці з кінцями. Вона була колишнім підрозділом компанії PepsiCo – Власника безлічі закладів швидкого харчування, як от Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut та Taco Bell. За останні 4 квартали виручка корпорації Ям склала 8 мільярдів доларів, з яких чистий прибуток становив 633 мільйони, а це у 17 разів більше, ніж у корпорації Yahoo Inc. Однак ринкова вартість компанії Ям у 1999 році дорівнювала лише 5,9 мільярдів доларів – одна дев'ятнадцята ринкової капіталізації Yahoo Inc. За тодішньою ціною акції YAM продавалися лише в 9 разів дорожче прибутку і лише за 73% від виручки. Компанія YAM раніше називалась Tricon Global Restaurants Inc., але мала тікер YAM. У травні 2002 року компанія офіційно змінила свою назву на YAM Brands Inc. Як любив повторювати гріям, у короткостроковій перспективі фондовий ринок поводить себе як машина для підрахування голосів. А в довгостроковій він більше схожий на ваги. Корпорація Yahoo Inc. виграла в змаганні за короткострокову популярність. Але зрештою вирішальне значення залишилось за прибутком, якого Yahoo Inc. просто не мала. Щойно фондовий ринок припинив підрахунок голосів і почав зважувати, Чаша Терезів перехилилась на користь Ям. з 2000 до 2002 року її акції зросли в ціні на 25,4%, тоді як корпорація Yahoo Inc. загалом втратила 92% вартості. Таблиця 18.b. Yahoo Inc. і Ям. Пара третя. Commerce One і Capital One. Станом на травень 2000 року акції корпорації Commerce One Inc. офіційно оберталися на фондовому ринку менше року – з липня 1999 -го. У своєму першому річному звіті ця компанія, яка спеціалізується на створенні інтернет-бірж для відповідних підрозділів компаній, показала, що її активи складають лише 385 мільйонів доларів і заявила про чисті збитки в сумі 61. 3 мільйонів, при тому, що загальна сума виручки дорівнювала 34 мільйонам. Курс акції цієї крихітної компанії зріс приблизно на 90% з моменту першого IPO, досягнувши ринкової капіталізації в розмірі 15 мільярдів доларів. Чи була вона переоцінена? Справді, у нас велика ринкова капіталізація. Знизивав плечима генеральний директор Commerce One Inc. Марк Гофман у своєму інтерв'ю. Але водночас у нас великі перспективи на ринку. Аналітики вважають, що сума виручки наступного року складе 140 мільйонів доларів. А в минулому вона перевершила всі наші очікування. Але відповідь Гофмана викликала низку запитань. Оскільки Commerce One Inc. уже втрачає 2 долари, на кожному одному доларі продажів, то чи виростуть збитки в такій самій чи навіть більшій пропорції, якщо виручка збільшиться в 4 рази, як очікують експерти? Як могла виручка Commerce One Inc. перевершити очікування в минулому? Про яке минуле йдеться? На питання, чи почне компанія давати прибуток, у Гофмана була готова відповідь. Поза всяким сумнівом. Ми перетворимося на прибуткову компанію, і ми плануємо це зробити вже в четвертому кварталі 2001 року. Це той рік, коли аналітики очікують дохід у розмірі 250 мільйонів доларів. І знову ці аналітики. Мені подобається компанія Commerce One Inc. на цьому етапі свого розвитку, тому що вона зростає швидше, ніж Arriba, найближчий конкурент компанії, вартість акцій якої також перевищувала вирочку майже в 400 разів. Заявила Джанет Сінг, аналітик інвестиційного банку Worserstein Perla. Якщо такі темпи зростання збережуться і надалі, ринкова вартість компанії e Commerce One Inc. у 2001 році в 60-70 разів перевищить обсяг продажу. Іншими словами, є й інші компанії, акції яких – ще більше переоцінені, ніж акції Commerce One Inc. Тому акції Commerce One Inc. дешеві. Дивитесь, CEO Speaks та The Bottom Line, Money 2000, А зараз розгляньмо іншу компанію, Capital One Financial Corp, емітента кредитних карт Mastercard і Visa. Із липня 1999 року у 2000 року її акції впали в ціні на 21,5%. Проте загальна вартість її активів складала 12 мільйонів доларів, а виручка у 1999 році 363 мільйони, що на 32% більше, ніж у 1998 році. За ринковою капіталізацією понад 7,3 мільярда доларів. Акції компанії торгувалися в 20 разів дорожче від її чистого прибутку. Але в Capital One справи йшли не дуже добре. Компанія лише трохи збільшила свої резерви на можливі проблемні борги, попри те, що дефолтні ставки мають тенденцію до різького зростання в період рецесії. Це призвело до того, що потенційні проблеми одразу позначилися на ціні акції. А що було далі? У 2001 році виручка корпорації Commerce One Inc. склала 409 мільйонів доларів. На жаль, компанія зазнала чистих збитків у розмірі 2,6 мільярдів доларів, тобто на одну акцію припадало 10,3 долара збитку. Натомість із 2000 до 2002 року Capital One заробила майже 2 мільярди доларів чистого прибутку. За ці три роки ціна акцій знизилась на 38%, не більше, ніж фондовий ринок у цілому. Тим часом Commerce One Inc. втратила 99% своєї вартості. На початку 2003 року фінансовий директор корпорації Capital One пішов у відставку після того, як регулятори з питань цінних паперів оголосили про свій набр звинуватити його в порушенні закону про інсайдерські торгові операції з цінними паперами. Замість того, щоб слухати Гофмана і його прибічників, трейдерам варто було звернути увагу на чесне попередження, яке містив річний звіт за 1999 рік компанії Commerce One Inc. Ми ніколи не були прибутковими, у найближчому майбутньому очікуємо чисті збитки і, можливо, нам так і не вдасться стати прибутковою компанією. Пара четверта. Palm E3Com 2 березня 2000 року компанія 3Com Corp., яка виробляла обладнання для комп'ютерних мереж, продала на фондовому ринку 5% акцій своєї дочірньої компанії Palm Inc. Решту 95% акцій Palm Inc. планувала розділити між акціонерами 3Com Corp протягом наступних кількох місяців. На кожну акцію 3Com Corp. інвестори повинні були отримати одну цілу, 525 тисяч акцій корпорації Palm Inc. Отже, в інвесторів було дві можливості отримати 100 акцій корпорації Palm Inc. Поквапитись і купити акції IPO або придбати 66 акцій корпорації 3Com і почекати, коли головна компанія розподілить решту акцій. Таким чином, у результаті ви отримаєте 100 акцій нової компанії залишившись власниками 66 акцій 3 Corp. Але хто хоче чекати кілька місяців? Поки 3ComCorp боролась зі своїм конкурентом, гігантом Cisco, компанія Palm Inc. обіймала провідні позиції в гарячому секторі в виробництві цифрових кишенькових персональних комп'ютерів. Тож акції Palm Inc. у перший же день торгів злетіли на 150%. Із 38 до 95 доларів. Таким чином ціна акції перевищила прибуток компанії за останні 12 місяців у понад 1350 разів. Того самого дня акції 3Com Corp упали в ціні із 104 до 81 долара. Якою ж повинна була бути ціна закриття 3Com Corp, якщо взяти до уваги ціну акції Palm Inc.? Арифметика проста. За домовленістю за кожну акцію FreeCom Corp. акціонери отримують 1,525 тисяч акцій корпорації Palm Inc. ціна закриття акцій Palm Inc. складала 95,6 долара. 1,525 тисяч помножити на 95,6 долара дорівнює 144,97 долара. Так розраховувалась вартість кожної акції 3 Corp з урахуванням її частки в корпорації Palm Inc. Оцінивши акції 3 Corp у 81,81 ,81 долара, трейдери фактично заявили, що вартість решти бізнесу 3 Corp становить від'ємну величину – мінус 63,16 долара на акцію, тобто сукупна від'ємна вартість дорівнює мінус 22 мільярди доларів. Навряд чи в історії можна знайти ще випадки такої безглустої оцінки акцій. Докладніше про цю дивну подію дивитись Owen A. LeMond Richard H. Thaler Can the market add and subtract? National Bureau of Economic Research Working Paper NOW 8302 Але тут була одна заковика. Бізнес-компанії насправді не коштував мінус 22 мільярди доларів, так само і компанія Palm Inc. не коштувала в 1350 разів дорожче свого прибутку. Наприкінці 2002 року обидві компанії постраждали через крах у секторі високих технологій, але саме акціонери Palm Inc. отримали гучного ляпаса, який, втративши здоровий густ, придбали акції компанії. Пара п'ята – CMGI і CGI. Для корпорації CMGI Inc. 2000 рік почався з приємної несподіванки. 3 січня курс її акцій досягнув 163 доларів, що було на 1126% вище порівняно з попереднім роком. Компанія, яка була так званим інтернет-інкубатором, фінансувала і купувала стартапи, які спеціалізувалися на різних видах інтернет-бізнесу. Серед них були такі нові зірки, як TheGlobe.com і Lycos. Корпорація CMGI, яка раніше називалась College Marketing Group, почала свою діяльність із того, що продавала академічним видавцям інформацію про професорів і їхні курси, тобто бізнесу, який був у чомусь подібний до бізнесу компанії National Student Marketing, про що Грем писав у розділі 9. У 1998 фінансовому році, протягом якого курс акцій зріс із 98 центів до 8,52 долара, корпорація CMGI витратила 53,8 млн доларів на повне або часткове придбання акцій інтернет-компаній. У фінансовому 1999 році коли відбулося різке зростання курсу акцій з 8,52 до 46 доларів, CMGI виділила ще 104 мільйона доларів. За останні 5 місяців 1999 року, коли її акції зросли до 138 доларів, CMGI витратила 4 мільярди доларів на нові придбання. Практично всі грошові кошти CMGI були приватно викарбованою валютою під назвою «Звичайні акції». Тепер її ринкова вартість складала 40 мільярдів доларів. Це було схоже на магічну грошову карусель. Щоб більше зростала ціна на акції CMGI, то більше компаній вона могла собі дозволити купити. Чим більше компаній могла дозволити собі купити CMGI, то більше зростали в ціні її акції. Щойно ширилась чутка, що CMGI збирається купувати якийсь потенційний об'єкт, ціна на його акції одразу підстрибувала. Щойно CMGI купувала нову компанію, її власні акції починали йти вгору, бо тепер вона володіла ще однією компанією. Нікого не хвилювало те, що операційні збитки корпорації CMGI за останній фінансовий рік склали 127 мільйонів доларів. У містечку Вебстер в штаті Масачусетс на відстані менше 100 км на південний захід від штаб-квартири CMGI в місті Андовер розташовано головний офіс корпорації Commerce Group Inc. Компанія CGI була повною протилежністю CMGI. Вона спеціалізувалась на страхуванні автомобілів, переважно в штаті Масачусетс, і була типовим представником старої економіки. У 1999 році курс її акцій знизився на 23%, хоча чистий прибуток у розмірі 89 мільйонів доларів скоротився лише на 7% порівняно з 1998 роком. CGI навіть виплачувала дивіденди в понад 4%, тоді як CMGI їх узагалі не платила. За загальною ринковою вартістю 870 мільйонів доларів Ціна акції CGI менше ніж у 10 разів перевищувала прибуток за 1999 рік. І раптом усе змінилося. Чарівна грошова карусель CMGI почала скрипіти, а потім і взагалі зупинилась. Акції доткомів зненацька перестали зростати в ціні, а потім стрімко полетіли донизу. Втративши можливість отримувати за акціями прибуток, CMGI зазнала збитків, які до того дорівнювали її колишнім прибуткам. У 2000 році збитки компанії склали 1,4 мільярда доларів, у 2001 – 5,5 мільярдів і майже 500 мільйонів у 2002 Курс акції впав із 163 доларів на початку 2000 року до 98 центів, станом на кінець 2002 Загальна втрата вартості компанії склала 99,4%. Водночас, нудна Бабця CGI, як і раніше, отримувала стабільний прибуток. Її акції у 2000 році виросли на 8,5%, у 2001 на 43% і на 2,7% у 2002, сформувавши сукупну дохідність у 60%. Пара шоста, BOL і Striker. Із 9 до 23 липня 2002 року акції корпорації Ball Corp упали в ціні з 43 до 33 доларів, тобто на 24%. А ринкова вартість компанії склала 1,9 мільярд доларів. Упродовж цих двох тижнів курс акцій корпорації Striker Corp знизився із 49 до 45 доларів тобто на 8%. Ринкова вартість компанії становила 9 мільярдів доларів, що призвело до такого значного зниження вартості цих двох компаній за такий короткий проміжок часу. Корпорація Striker Corp, виробник ортопедичних імплантів і хірургічного обладнання, за цей час випустила лише один прес-реліз. 16 липня вона оголосила, що обсяг продажів зріс на 15% і в другому кварталі сягнув 734 мільйона доларів, тоді як прибуток збільшився на 31%, до 86 мільйонів доларів. Наступного дня курс акцій компанії зріс на 7%, а потім знову скотився донизу. Компанія Boll, яка раніше виробляла бляшанки для консервування овочів та фруктів, Boll Jars тепер випускала металеві і пластикові упаковки для промислових споживачів. Упродовж цих двох тижнів компанія Болл узагалі не випустила жодного прес-релізу. Проте 25 липня оголосила, що в другому кварталі одержала 50 мільйонів прибутку на 1 мільярд доларів виручки, тобто чистий прибуток зріс на 61% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У результаті прибуток за останні 4 квартали склав 152 мільйони доларів, а акції компанії торгувалися в 12,5 разів вище за прибуток. Оскільки балансова вартість компанії дорівнювала 1,1 мільярда доларів, її акції продавалися в 1,7 рази дорожче вартості матеріальних активів. Щоправда, компанія Болл мала борг у розмірі 900 мільйонів доларів. Компанія Страйкер була гравцем іншої ліги. За попередні 4 квартали чистий прибуток компанії склав 301 мільйон доларів. Балансова вартість компанії становила 570 мільйонів доларів. Таким чином ціна акції перевищувала чистий прибуток у 30 разів за останні 12 місяців і майже в 16 разів її балансову вартість. З іншого боку, з 1992 до кінця 2001 року прибуток компанії Striker щороку зростав на 18,6%, а дивіденди на майже 21%. У 2001-му Striker втратила 142 мільйони доларів на дослідження і розробки для того, щоб закласти підмурок майбутнього зростання. Що ж призвело до обвалу акцій цих двох компаній? У період із 9 до 23 липня 2002 року, після того, як компанія WorldCom несподівано оголосила про банкрутство, фондовий індекс Dow Jones впав з 9096 до 7702, тобто на 15,3%. Ніхто не помітив хороших показників компанії Ball і Страйкер серед невтішних заголовків і падіння ринку, який тягнув за собою ці акції. І хоч зрештою акції компанії BALL здешевшували значно більше, ніж акції компанії Striker, мораль полягає не в тому, що BALL була дешевиною, а Striker просто аномалією. Розумний інвестор має усвідомлювати, що паніка на фондовому ринку дає можливість встановити вигідні ціни для хороших компаній, таких як Болл, і хороші ціни для вигідних компаній, таких як Страйкер. Наприкінці 2002 року акції компанії Болл коштували 51 долар. Тобто на 53% дорожче, ніж у липні, а акції Страйкер 67 доларів, або на 47% дорожче. Час від часу акції вартості і акції зростання можна придбати на розпродажі. Які акції обрати, вирішувати вам, але вигідною покупкою можуть стати як одні, так і другі. Пара сьома – Nortel і Nortec. У своєму річному звіті за 1999 рік виробник телекомунікаційного обладнання компанія Nortel Networks гордо заявила, що для компанії це був золотий рік у фінансовому плані. У лютому 2000 року Ринкова вартість компанії перевищувала 150 мільярдів доларів. Її акції торгувалися у 87 разів вище майбутніх прибутків, у розмірі, який аналітики Wall Street визначили для компанії на 2000 рік. Чи надійною була така оцінка? Дебіторська заборгованість компанії Nortel, тобто продажі, за якими покупці ще не сплатили своїх рахунків, за один лише рік збільшилась на 1 мільярд доларів. Компанія пояснила, що таке зростання дебіторської заборгованості спричинене збільшенням обсягів продажів у четвертому кварталі 1999 року. Водночас її товарні запаси також збільшились на 1,2 мільярда доларів. А це означало, що компанія Нортел виробляє обладнання навіть швидше, ніж може впоратись цей збільшений обсяг продажів. Тим часом Довгострокова дебіторська заборгованість компанії Nortel, а це несплачені рахунки за багаторічними контрактами, підстрибнула з 519 мільйонів доларів до 1,4 мільярда. Крім того, компанії не дуже добре вдавалося контролювати витрати. Частка витрат на маркетинг а також загальних і адміністративних або накладних витрат зросла із 17% виручки в 1997 році до 18% у 1999. З'ясувалося, що витрати компанії Nortel у 1999 році склали 351 млн доларів. А тепер перейдімо до корпорації Nortec – виробника широкого спектру продукції. Вінілова обшивка, дверні дзінки, витяжні вентилятори, кухонні витяжки, ущільнювачі сміття. У 1999 році Нортик заробила 49 мільйонів доларів прибутку на 2 мільярди доларів виручки. У 1997 році ці показники складали 21 мільйон доларів прибутку на 1,1 мільярда доларів продажів. Коефіцієнт прибутковості Нортик частка чистого прибутку в обсязі суми чистого продажу зросла майже на третину з 1,9% до 2,5%. Крім того, компанія скоротила накладні витрати з 19,3% від доходу до 18,1%. Заради справедливості Варто відзначити, що таке зростання бізнесу компанії було зумовлене переважно придбанням інших компаній, а не внутрішніми факторами. Ба більше, борг компанії Nortel сягнув 1 мільярда доларів – величезна сума для невеликої компанії. У лютому 2000 року ціна акції компанії, яка в 1999 році приблизно в 5 разів перевищувала прибуток, додавала інвесторам значної дози песимізму. З іншого боку, ціна на акції компанії Nortel, що у 87 разів перевищувала прибуток, який компанія могла заробити наступного року, була аж надто оптимістичною, коли вже все було сказано і зроблено. Замість прибутку в 1 30 долар 30 центів на акцію, який прогнозували аналітики, компанія Nortel зазнала збитків у розмірі 1.17 долара на акцію у 2000 році. До кінця 2002 року збитки компанії склали понад 36 мільярдів доларів. А компанія Nordic у 2000 році заробила 41,6 мільйона доларів прибутку. У 2001 році – 8 мільйонів і 55 мільйонів за 9 місяців 2002 року. Ціна її акції зросла з 28 мільйонів до 45,75 долара на кінець 2000 року, тобто на 63%. У січні 2003 року керівництво Nortec приватизувало компанію, викупивши акції в інвесторів за ціною 46 доларів за акцію. Тим часом курс акцій Nortel упав з 56,81 долара в лютому 2000 року до 1 долара 61 цента наприкінці 2002 року. Іншими словами, загалом падіння склало 97%. Пара восьма – Red Hat і Brown Shoe. 11 серпня 1999 року корпорація Red Hat, розробник програмного забезпечення Linux, провела IPO. Вона розмістила на ринку гарячі акції за початковою ціною в 7 доларів. Торги відкрилися на рівні 23 доларів, а закрилися на рівні 26 доларів, тобто загальне зростання склало 272%. Усі ціни акцій компанії Red Hat вказані з урахуванням дроблення у співвідношенні 2 до 1 у січні 2000 року. За один лише день акції компанії Red Hat зросли в ціні більше, ніж акції компанії Brown Shoe за попередні 18 років. Нарешті 9 грудня акції компанії Red Hat досягли позначки в 143 долари. За 4 місяці їхня ціна зросла на 1 відсотки. Тим часом компанія Brown Shoe переживала скрутні часи. Заснована в 1978 році, вона спеціалізувалась на оптовому продажі взуття марки Buster Brown і володіла приблизно 1300 взуттєвими крамницями в США і Канаді. 11 серпня акції компанії коштували 17,5 доларів, а до грудня їхня ціна знизилась до 14 доларів. Протягом 1999 року акції компанії Brown Shoe втратили 17,6% своєї вартості. За іронією долі, ще 65 років тому Грем виділив компанію Brownshu як одну з найстабільніших компаній Нью-Йоркської фондової біржі. Докладніше про це можна прочитати в книзі «Аналіз цінних паперів» 1934 року видання на сторінці 159. Що ж отримали інвестори компанії Red Hat, окрім шикарної назви, і гарячих акцій. Упродовж 9 місяців, в якій закінчилися 30 листопада, вирочка компанії склала 13 мільйонів доларів, а чисті збитки – 9 мільйонів. Ми використали 9-місячний період лише тому, що неможливо розрахувати річні показники компанії Red Hat за фінансовою звітністю компанії без урахування результатів придбань. Бізнес Red Hat був не набагато більший від бізнесу вуличної продуктової ядки, до того ж набагато менш прибутковий. Але трейдери, що були в захваті від слів програмне забезпечення і інтернет, посприяли тому, що станом на 9 грудня загальна вартість компанії Red Hat склала 21,3 мільярда доларів. А як йшли справи у Брауншу? За три попередні квартали її виручка становила 1,2 мільярда доларів, а чистий прибуток – 32 мільйони. На одну її акцію припитало близько 5 доларів грошових коштів і нерухомості. Згуття торгової марки Buster Brown і надалі користувалося популярністю. Але 9 грудня загальна вартість компанії Brown Shoe склала 261 мільйон доларів – приблизно Одну вісьмидесяту ринкової вартості компанії Red Hat, незважаючи на те, що виручка компанії BrownShu в разів перевищувала виручку компанії Red Hat. За такої вартості ринок оцінював компанію BrownShu лише в 7,6 раза вище її річного прибутку і нижче однієї четвертої суми її річних продажів. З іншого боку, компанія Red Hat узагалі не давала прибутку, попри те, що її акції коштували в тисячу разів більше за її річний прибуток. Спочатку компанія Red Hat стрімко стала збитковою, а потім те саме спіткало ціну акції. Тоді як компанія BrownShue отримувала хоч якийсь прибуток, як і її акціонери. Таблиця 18.В. Hat і BrownShue. То в чому ж полягає мораль? Фондовий ринок уже вкотре насміхається з принципів Грема в короткостроковій перспективі, які, зрештою, завжди виявляються слушними. Якщо ви купуєте акції просто тому, що їхня ціна зростає, замість того, щоб поцікавитися, чи зростає при цьому справжня вартість компанії, рано чи пізно ви про це дуже пошкодуєте. Без варіантів. Саме так і буде.